tabia kwenda sapada makame hamis, hamis. kwa ridhaa yake. yake na kwa idhini yangu, kwa idini yangu. Kwa na kwa idhini na sema okay. kwa ridhaa yake na kwa idini yako na kwa idhini yako na kwa maarifa tulokubaliana na kwa kwa yake na kwa idhini yako na sema nimekubali nakubali kwa ridha yake na idhini yako kwa maarifa tulokubaliana kare kwa hulaka au jamaa tayari umekisha kuoa na vile vile mwanamke tayari na yeye kuolewa Tumekwenda kule na wali wake tukamuuliza yeye umeridhia na umekubali kuolewa na abul akasema aka kwa maneno nimekubali na pia japo simoni sura yake kaitikia hivi nimekubali wala shakakubali akakuwa na harusi tayari sasa mimi nataka nitwenda saa 3 na 3 na robo na saa tatu na robo na saa yangu ya kwanza kabisa nilikataka niitoe baba Abdulaziz tayari shakuwa mume wa mke huyo kwa hivyo katika sheria dini yetu hii ya Uislamu mara mwanaume anapokisha kuoa ana ana amri ya lazima yani ana jambo lile kwa lazima abado katika sheria dini hii anaamrisha kila mwanamume aliyokuwa tayari amekesha kuoa alifanye jambo lenyewe nile allah subhanahu wa taala aliposema ndani ya quran al-karim wa ashiru hun bil ma'ruf ashiru ni kitendo cha fili amri wala amru tufidul ni ulazima. Kwa sababu kila mwanamme atekeleze jambo hili. Na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya nyingine wala huna mfano aliyeyehim na bimarufi. Ile aya mwanzo ya 19 sura ya 4 sura ya nisai hii ya pili kipande sura ya 2 alisahaba aya ya 228. Hili jambo la mwanzo mlazizi atakayokufanyika katika maisha doa na kwa kila aliyekuwa tayari amekwisha kuoa. Jambo lenyewe ni jambo gani? Jambo lenyewe ni kuhakikisha kwamba unafunga banda naye mke. Unakaa naye mke. Unachanganyikana naye mke. Mil ma'arufi. Unachanganyikana naye mke kwa wema. Yaani unakaa naye kwa wema. Kwa hivyo alwajibu ala zawjain kila mmoja ajue ikiwemo wewe kwa leo Abdulaziz kwamba lilo kulilazimwa kwa, kwa wanandoa wawili Yaani mke na mume ni kukaa kwa wema hili jambo la lazima lazima mke akae na mume kwa wema na lazima mume akae na mke akae dai kwa wema na ushahidi ni aya hizi hizo kama hiyo aya tuliyosema al-ushru bil ma'ruf bi ma'da almarufi ma'ruf al ma'ruf yake ni yani, wema kwa mujibu wa sheria ya yani, dini ya Kiislamu wema mwenyewe na vile vile utakuwa ni wema kwa ajili ya utabadili wa watu Maadamu ya jambo hilo hadija katanzwa na Uislamu nikufanyia mwanamke jambo hilo mwana mke bile bile mumewe, na mwanamke vile vile afanyie mume wewe na kae naye mume pana ambayo kwamba ilikuwa jema kwa hivyo unapenda kumwambia kila aliyokuwa tarishioa kwa leo hususan abul azizi ametuna ndoa yake kwamba ni jambo la lazima hilo kuhakikisha anakaa na mke kwa na mna iliyokuwa jema kwa kila mmoja anatakiwa katika ndoa mke na mume awe na pupa juu ya wajibu huu wajibu gani wa kukaa na mwe zake, wana, na mume ambaye kama ilikuwa nzuri na kujipamba na tabia zilizo nzuri yani mke aishi na mumewe kwa tabia zilizo kuwa nzuri mm, no. na mume aishi na mkewe kwa tabia zilizo nzuri tena mno ili mambo yapate kufungamana na vile vile nipate watabaqal mawadda dapate kubaki ile mapenzi kati ya mapezi, mke na mume mke sasa hivi anamtakwa mume na mume anamtakwa mke ili haya yabakiye lazimi kumea yawe mazuri yanatakiwa lazima mtakee vizuri na kila anayopata oa akahakikishe kama ni jambo la lazima ili Allah akalitaka kukaa na wake vizuri ya mchukulia mtoto wa watu mwanamke unayemwoa yoyote yule ikiwa yule mwaabla leo au yoyote kati yetu sisi aliyekuwa tayari chaoa au atakayekuja kumwoa yule mchukulia wewe baba laitani we wewe nahitani angelikuwa mwana wewe naitani angelikuwa mwana wewe wa kike je ungetaka apate mume kifaru ungepata mume ambaye kwamba mwenye kumbondea ajawabu kila mmoja kati yetu sisi wengine hawasemi ah wanaanza kufinyanga ngumi kabisa vipie akamwonee mwanangu atakiona cha mtembakoo na mmoja katika watu wenye ukali kama bawo mimi mkalo jamba kabiri kwa hivyo huyu wa watu mwja kila mwja kwa vile mmoja aliyekuwa nene mtoto wa watu kwa hivyo yule ni wa watu kama niweko na nitaka wewe wako wewe akae na mumee vizuri aekwe vizuri na watu wewe kaweke nini tabu vizuri vile vile tena katika ndama ambayo kwamba ili, Inakumalika kisheria kukaa kwa wema marejeo ya ndoa ni kukaa kwa wema si jambo lingine lolote lile hiyo hatua ya mwanzo hatua ya pili nataka kuizungumza baba rafiki yangu jirani wangu wa abdulaziz abdulaziz kuhakikishe kwa, kwamba katika maisha yako ya ndoa unafunguka kila siku, ili la pili lihifadhi kabla leo tutakuwa ah akili yako iko hapa basi kama kuna rekodi yote ndio ya kusikiliza kwamba ukafunguke katika maisha ndoa na hivi ndivyo wanavyotakiwa kila mwanamume awe ni mwanamume awe mpia kila leo kila leo katika kule kukaa na mkewe kiasi ambacho kwamba yule mwanamke apate kitu ambacho kwamba kinachoitwa surprise ndio yani, shangao hivi. Manake vipi? Rakitish huyu mume wangu kila siku anazidi uzuri tu. Tabia zake zinazidi uzuri. Matendo yake yanazidi uzuri. Eh, Maneno yake mazuri, kila kitu chake kizuri. Sasa kila mmoja anataka wafunguke katika maisha yake ya ndoa yule mwanamke azidi kupenda zaidi baada yake ili yale mapenzi na yoyo zipate kuunganika kati ya nyoyo ya mke na nyoyo, nyoyo ya mume Ili jambo la pili tabala tatu tabala tatu kile mmoja akayajua kwamba mwanamke ni kiumbe amacho kwamba kilichoumbwa kwa ubavu Mtume sallallahu alaihi wasallama kasema kwamba mwanamke khuliqi minadhdhaari kwamba mwanamke ni kiumbe amacho kwamba kilichokuwa kimeumbwa kutokana na ubavu ni kiume ubavu ubavu ni kitu ambacho amba kwamba kimepinda. Sehemu ya juu ya ubavu hii ndio ile kwa imepinda zaidi. Aha nili hapa pana kusijwa zaidi katika mdomo wake. Ndio kwa kufumbisha silaha yake mtoto hakike hana silaha nyingine. Ni kiume kilichoumba kilicho kilicho kimepinda. Kwa hivyo ukitaka kukaa naye huyu bwana mke huyu. Kaa naye, starehe naye, lakini ka ukijua kama ni kitu kilicho nini? Kilichopinda. Madame yoyote Anaingia katika maisha ndoa, akakaa na mwanamke, yani akakaa na mkewe, huku akishikamana na subira. Lazima subira kwa sababu yule mwanamke kapinda kitabia. Na wanawake wote hivi ndivyo. Kapinda kitabia. Kwa hivyo kaka naye katika subira nzuri, na muishi maisha ya kusamehe amna, na no kusamehe Sio kila aishi, kila jambo niweishu wa watu ukakosea jambo hili kidogo bali unataka kuonesha kwamba hakuna wale mme dishoku wa wewe tu ah wanawake wana, hawajakuwa mtasa wanawake wana kumzaa kama wewe naweza kumzaa au sgidi washazaa kuliko wewe atapata mwingine tu usimuone haizidi wewe utakua na jukumu cheche kia basi kwa hivyo jambo la tatu ndilo kwa dalizungumza jambo la tatu ndilo kwa Baba mwanamke ni kiumbe ambacho kwamba kichopida tukaishi naye katika daña na ya subira daña na na ya kumroga una mroga mtoto wa kike kwa unamroga si kwa kwenda nyatu nyati kwa babu ha. kishirikina aah yani unamroga kwa damu nzuri ya kukaa naye kada mtangulia mwanzo aah unamroga yule kiasi ambacho kwamba aone hakuna mwanamke kama wewe Hai hivi ndivyo itakiwavyo. Na ukuna mdoge mtoto wa kike unamsamea akitokezea kukosea, unayachukua makosa yake unakwenda kuyatupa katika bahari. Kule bahari inaitwa Al-Bahrul al Mahabba, bahari ya mapenzi. Yeye wewe anandeo tu. Dali yake anakwenda kutupwa makoseano ah, ao ya mwana mke. Kisha baadaye mwana ndao anarudi nyumbani, amna tena yashakwisha. Mbe hayapo ala kunda kutegeteza yeye na waifu. na ndio mbona kuna Allah kaashiria aya ndani ya Qurani katika sura an-Nisa pande yaliposema ar-rijalu qaw wa amuna an-Nisa baa aziziku zafuatia baada ya hapo akaika hatua za kutegeteza doa miongoni ma hatua hizo ni nasaha tena mtu mbili tu basi asiwepo mtu mwingine miongoni ma hatua hizo Ni hapa kitanda miongoni ma hatua hizo nikupiga lakini sio kuwacha hiyo kupiga hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuiona haya hii na kuwaruhusu masahaba kupiga wanawake wakenda kuizonglea nyumba yake washapigwa Mtume akasema si mwanamume mzuri mwenye kumpiga mkewe rafiki yangu unja na ukida kumpiga wife utakwsema ni mume mzuri utakuzuri shauri yako na mwanamume mgina yote anempiga mke Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema si mke mzuri si mwana mme mzuri, na, na yeye kupiga kwenyewe, sio kwepo ndani kifaru ndio unakwenda kuruka unapenna kwa katika alafu unakwenda kuweka pahala hivi ah na, kama hivyo wewe wako unjiwa, mie, adobo, adobo, adobo, nao, watu unje ndio unacheza wewe unaniambia mimi kutafuta vijana wadogodogo kwa miembeni pale tunao wadogo dogo nao watu wa kike Wakike, kwa kidana chote kiwa mtoto wa watu akike ayuko kwa namna ile kwa nzuri darogwe kwa mapenzi na kwa namna ile nzuri robo ya mwisho ile iliyobakia robo ya mwisho ni nataka kuzumbumza Kwa ni hii kwa namme, yoyote akiweba kwa leo ni Abdulaziz ndio tukatika ndoa yake anatakiwa yeye Ndiyo akaiongoze ndoa Allah akasema katika Qur'an al kasal al-rijalu qawamuna ala an-nisaa fa ba'dahu hum qawamuna akusema qaimuna kasema qawamuna sighat al-mubalagha kasema qawamuna maana kani wasimamizi wa mambo yote ingekuja qaimuna wanasema wanyalimu sio mie kinura basinge kwa siimamizi wa mambo yote wangekuwa ni wasimamizi wa, wa baadhi ya mambo tu lakini allah akasema wa mambo yote kila mmoja kama msiamie wa wife yake yani wife wake, eh, wake. amsimamia waifu wake na atakwenda kuwa ni mas'ul kila mmoja kati yetu sisi wanaume hu mkewe. mke wake kama alivyokuwa kideye atakavyokuwa atakependa kuulizwa maswala yake kwa hivyo tujitahidi katika swala hili na kuweza wana wake. katika hii dunia ni fahala bakupita pa tu hapa ndio Allah katupa ndoa lakini kama unamtaka Unampenda aendelee na wewe mbali na wengine atakokupa Allah kesho kiamani usinde ukanyanganywa, basi mtunze hapa afanye ibada atengeneze baamrisho ya Allah ili na kesho anaumbwa upya kwa mujibu wa aya za Qur'anil karimu tena anakuwa mpya na umbile lililokuwa hulitoi kasoro. Mzuri, mm, no anakuwa ataendelea kuwa wako mbali na wengine waliokuwa utakao na Allah subhanahu wa ta'ala kama utakuwa ni mwema. Utahadhari jamani na kufanya uharaka na mambo ya talaka. Kila mwanamke apoa mamlaka talakanga 3 hapa hapana kufanya ujanja. Allah anajua siri na aliye kwa yamejificha kuliko siri. Ya'lamu ya sirra wa akhfa. Hivyo nasadangu mie kwa kwa harusi wetu na kwa kila mmoja aliyokuwa amehudhuria katika harusi hii na atakekwa ameasikia haya ambayo kama ndio kweli atuelewa sawa